Jabur 106 dari ayat 1 sampai 48. Puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan kerana kebaikannya, kerana kasihnya kekal selama-lamanya. Siapa yang dapat menyebutkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, siapa dapat mengistiharkan seluruh puji baginya. Diberkatilah mereka yang menjaga keadilan, dan orang yang melakukan apa yang benar setiap waktu Ingatlah aku ya Tuhan Dengan keridaan yang kau beri Selamatkan aku ketika engkau menyelamatkan mereka Supaya aku dapat menikmati kemewahan orang pilihanmu Supaya aku dapat bergembira dengan rasa sukacita Bangsamu Supaya aku dapat merasakan kemuliaan dengan warisanmu Kami telah berdosa Bersama nenekmu yang kami, kami telah melakukan dosa, kami telah berbuat jahat, nenekmu yang kami di Mesir tidak memahami musisatmu, mereka tidak ingat akan ke insananmu yang melimpah-limpah, tetapi telah memberontak di pinggir Laut Merah, namun demikian dia telah menyelamatkan mereka demi namanya untuk menunjukkan kuasanya yang besar, dia juga Memurkai laut merah maka laut itu kering Lalu dia memandu mereka menyeberangi laut seperti merentas gurun Dia menyelamatkan mereka daripada tangan orang yang membenci mereka Dan melepaskan mereka daripada tangan musuh Air laut menenggelamkan musuh mereka tiada seorang pun yang tinggal Lalu mereka percayakan firman-Nya. Mereka menyanyikan pujian untuknya tidak lama kemudian, mereka melupakan perbuatannya, mereka tidak menantikan bimbingannya, tetapi dikuasai nafsu buas di gurun dan menguji Allah di padang pasir. Dia memberi mereka apa yang diminta oleh mereka, tetapi mengantar kelemahan ke dalam jiwa mereka. Mereka iri hati kepada Musa di perkembahan dan harun orang suci Tuhan. Bumi terbuka lalu menelan datan dan mengambus abiram serta para pengikutnya. Api dinyalakan di kalangan mereka lalu membakar orang salim. Mereka membuat patung anak lembu di horib lalu menyembah patung buatan mereka. Dengan demikian mereka menukar kemuliaan mereka untuk patung lembu jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah penyelamat mereka yang telah melakukan perkara-perkara hebat di Mesir. Mujizat-mujizat di Tanah Ham, perkara-perkara yang menakjubkan di pinggir Laut Merah. Oleh itu, dia berfirman bahwa dia akan memusnahkan mereka tetapi Musa, orang pilihannya, berdiri di hadiratnya memohon untuk mereka bagi memalingkan kemurkaannya. Supaya dia tidak memusnahkan mereka, kemudian mereka membenci tanah yang begitu baik. Mereka tidak percaya akan Firman-Nya, sebaliknya bersungut di kemah-kemah mereka dan tidak mengirakan suara Tuhan. Oleh itu, dia mengangkat tangannya bersumpah bahwa dia akan membawa kekalahan kepada mereka di Gurun dan kepada anak cucu mereka di kalangan bangsa-bangsa. Serta menyelerakkan mereka di serata negeri Mereka juga menyertai Baal di Pior Dan makan persembahan yang dibuat kepada orang mati Demikianlah mereka menyakitkan hati Tuhan Sehingga dia marah dengan perbuatan mereka Lalu berlalu wabak di kalangan mereka Maka Phineas tampil memohon untuk mereka Lalu wabak itu berakhir Perbuatannya itu dikira sebagai kebenarannya turun temurun selama-lamanya. Mereka juga membuat Tuhan marah di matahari meredah, lalu Musa ditimpa kesusahan kerana mereka, kerana mereka memberontak terhadap Roh Allah sehingga Musa bersuara dengan gopoh. Mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa sebagaimana telah diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Sebaliknya, mereka bergaul dengan bangsa-bangsa itu dan mempelajari amalan-amalan mereka. Mereka melayani berhala-berhala mereka yang menjadi jerat kepada mereka. Malah mereka mengorbankan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh iblis dan menumpahkan darah mereka yang tidak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang dikorbankan oleh mereka untuk berhala-berhala Karenaan maka tanah itu dicemari darah Demikianlah mereka dinodai oleh perbuatan mereka sendiri Dan menjadi seperti pelacur dengan kelakuan mereka sendiri Oleh itu kemurkan Tuhan dinyalakan terhadap umatnya Maka dia jijik akan warisannya sendiri Lalu dia menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa asing dan orang yang membenci mereka, memerintah mereka. Musuh mereka juga menindas mereka dan mereka tunduk di bawah tangan musuh. Berkali-kali dia menyelamatkan mereka tetapi mereka memberontak menurut fikiran sendiri lalu mereka dijatuhkan kerana dosa mereka. Dan demikian dia mengambil berat tentang derita mereka apabila dia mendengar seruan mereka. Dan untuk mereka dia ingat akan perjanjiannya, lalu berlembut kerana kasihnya melimpah limpa Dia juga menyebabkan mereka dikasihani oleh semua yang membawa mereka pergi sebagai orang tawanan. Selamatkanlah kami, Ya Allah Tuhan kami, dan kumpulkan kami dari kelangan bangsa-bangsa asing. Supaya kami bersyukur kepada namamu yang suci, supaya kami berbangga. Dengan pujian untukmu, pujilah Tuhan, Allah Tuhan Israel, dari selama-lamanya ke selama-lamanya, dan biarlah semua orang berkata, amin, puji Tuhan.